Жінки слухали бабу Варку і в знак згоди похитували головами. А такий, правда, хороший інженер Гаян. Вони їхні сини його хвалять, разом з ним працюють. Хто майстрами, хто мотористами бурових, І дочки, ніде правди діти, задивляються на чорнявого Гаяна. Гадний з лиця, кругловиденький, чорноокий. А що ж чуб, ніби вороняче крило. Повезеш комусь мате такого зятя. Але час ішов, гаян все ще жив неодружений, хоч йому скоро й тридцять. Щоправда, для парубка це можна сказати юнацький вік. То як дівці стукне за двадцять два, то бідає дівці й матері, так і гляди, щоб не засиділась. І від цього вони, мабуть, їдуть хто на Донбас, хто на будівництво в далекі краї, але найстрічіший і затяті. Ждуть своїх женихів вдома На гарну дівку скрізь, наречений знайдеться Дід Максим і баба Варка дуже непокоїлися Коли їхнього Гаяна по кілька днів а то цілий тиждень не було вдома Робота в нього така непосидюча Бурові Розбишівського газового управління Тягнуться від Лебедина до гадяче, І далі аж до Липової долини Мало не до Сули не завжди додому потрапиш у їхнє тихе село Романівку, що розкинулося понад хоролом. І де ж він, бідолашний, ночує, що їсть і що п'є, зітхає Варка, коли полягає спати. У діда і в самого серце болить. Звик він до гаяни, як до рідного. Але ж не будеш жінці показувати своєї слабості. Ти думаєш, у них там у таборах погано? Вогончики добрячі... А в них і постіль чиста, а їсти завжди що знайдеться, та й світ не без добрих людей. Та воно-то так, але ж душа болить, як за своїм. Наших дітей давно немає вічної пам'яті. То бач, материнське серце до гаяна прилипло. Отак я варко як подумаю, що він колись піде від нас, то якось не по собі стає. Тож бо то й є, причарує хтось і піде парубок. Мало гарних дівчат на сулії хоролі. Бабуть таки відчували діді баби, що серце Гаяна полонила одна білявка з розбишівки. Познайомився з нею Гаян ще навесні, коли одного разу заїхав до лабораторії геологічної експедиції треба було довідатись про аналіз глибинних кернів та й за одне поговорити про виготовлення кращих розчинів для бурових, щоб менше зношувалися ріст бурів. Адже від того, яка концентрація води, глини та інших домішок, залежить і успішна проходка в глибині, і міць, шурфу, і безпечність, попереджені свердловини. І ось тоді Гаян ізустрів у лабораторії біля водіївчину – з надило-блакитними очима. Вона сиділа за приладом у білому халаті, даючи пояснення про результати аналізу кернів звідуючому лабораторією і Гаяну. Він намагався зрозуміти, про що говорила лаборантка Оксана Палайда, але чув тільки її голос, тихий, ласкавий, аж якийсь співучий. Бачив її надиво ясні небесні очі і пшенишну косу, що спадала на білий халат з невеличкою голубою стрічкою. Вже виходячи з лабораторії, гаян глянувся. Дівчина дивилася йому слід і усміхалася. Мабуть, він і справді видався їй смішним, смаглювати як циганчук, та ще ж до того з розкосими очима. І він не поїхав того дня на борові, залишився в конторі. Щоправда, у нього були такі справи, але головне, що утримало Гаяна, це бажання зустріти ще раз ту білявку, яка чеклує над породами, піднятими з глибин землі. І він таки зустрів її, коли Оксана поверталася з роботи. Було трохи ніякого Гаяну, бо ж ніхто не повірить, що це сталося випадково. Та й навіщо кривити душею? Оксані сподобалась така відвертість. Щоправда, вона поспішає, бо, як виявилося, живе вона далеко, аж у сусідньому селі Книші своєї тітки. А це кілометрів з десять від розбішивки. Гаян навіть зрадів з того і відразу ж запропонував підвезти дівчину на своєму мотоциклі. Повагавшись трохи, вона погодилась. А за півгодини вони вже летіли степовою дорогою на книжці. А я навіть пошкодував, що до села так близько, і, не доїжджаючи до садків, зупинив свого прудкого коня. Давайте постоїмо трохи, Оксано, тут вечором так гарно. Вам подобається наші краї? кліпнула вона своїми полюстковими повіками. Дуже, багато простору і для ока, і для душі. Все тут надзвичайне і пшениці. «І ці квіти!» – сказав він на волошки, і глянув на Оксану, ніби шукаючи щось спільне між пшенишним колосом і волошками, з цієї дівчиною, яка, мабуть, позичала в степу і блакиту очей своїх, і біласту золотавість дівочих кіс. Оксані теж подобався цей смаглюватий гаян. Було в ньому щось вогнисте і звабливе. Очі його заворожували чимось дівчину – Тобі то вона в душі могла признатись. Хоч ні він, ні вона не могли пояснити, чому це їх потягло одне до одного, таких протилежних зовнішністю своєю, але, мабуть, уже так побудоване людське життя, що люди шукають і прагнуть до того, чого самі не мають. Чорнобриві тягнуться до білявок, а голубокі дівчата линуть до чорних очей, ніби до ласкавого вогню. Так сталося з Оксаною і Гаяном. Вони постояли півгодини години на роздоріжжі польових путівців. Раннє літо бродило степом, заквітчуючи землю щедрий колос. Далеко на обріях червоними сплесками рвались до вечірнього неба газові ключі. То його, здається, кликав Гаяна до себе. А може він був у серці Гаяна, такий же племенистий і шалений, — Вам, мабуть, пора, — зніковіла сказала Оксана. — Пробачте, ви де живете? — Одних добрих людей у Романівці, хоч влітку я збільшого сплю в вагончиках наборових. — А ви чому живете в тітки? — запитав він. — Одинока я. Батько з фронту прийшов з калічини, з осколком у грудях. Після того, як я народилася, ще прожив три роки і помер а недавно померла й мама, таки до тітки жити перейшла. Важко жити одній у порожній хаті. Знаю, по собі знаю, я свого батька так і не пам'ятаю, вернувся з війни, з сумом сказав Аян. То виходить, ви теж росли сиротою.